Якщо вже резекція необхідна, то краще зараз, ніж... Ясно. Оте ясно, вимовлене спочатку ним самим, а тепер повторене Зайцевим, нагадало Андрієві його пекучу втрату. Це ж улюблене слово Ніни, яке вона вживає здебільшого в питальній формі. Ясно? Ясно, Ніно, ясно. І в Зайцева все начебто ясно. Та не для Миколи. Він з тривогою запитав «А може вже й зараз пізно? Може це щось гірше? Злоякісна пухлина у твої роки?» Кажуть Андрію Степановичу, що в бурхливому двадцятому сторіччі рак помолодшав, а туберкулез постарішав. Правда ж? Правда, Колю. Рак, що колись був недугою старих, почав чіплятися до двадцятирічних. А сухоти, які спалювали раніше головною юнаків та дівчат, Нападають тепер і на посивілих Парадокси цивілізації Саме для того, щоб уникнути такої неприємності, Колю Боюся, Андрію Степановичу Мобілізуй усю свою мужність Раз треба, то треба Батьки є, тільки мати Живи в білій церкві З нею менші за мене брат і сестра А де ж батько? Після його смерті в мене й почалося Якось це так несподівано з ним, тобто раптово. Я був на канікулах удома, сидимо п'ємо чай і в одну мить. Інфаркт міокарда. Тоді мене й прихопило. Нерви. Я дуже любив батька. Живеш у гуртожитку? Гадеш? ж? Андрій Степанович глибоко затягся сигаретним димом. Річ, безперечно, шкідлива, зате думається легше. З операцією зволікати не можна. Так, але... Зайцев повільно натягав сорочку. Щоки ще більше запали, посіріли, Де й подівся вроджений рум'янець. У студентській лікарні? Я там як піщенка в морі. Може, хочу цьому порадити? Перед очима Ващенка Виник силует Петра Макухи. То правда, що Петро як людина Заслуговує на критику або й осуд, Але руки таки має золоті. Якщо хочеш, я домовлюся з хірургом жовтневої лікарні, мій давній знайомий. Микола нічого не відповів, підупав духом. Андрій Степанович страшенно не любив казанних заспокоювань. Вони завжди вимушені і нещирі. Та треба було якось підбадьорити юнака. Нічого, Колю, після операції видужуєш, одержиш лікарський диплом. Справа в тому, Андрію Степановичу, що я не хочу одержувати диплом лікаря. «Чому?» – Коля жадібно глянув на пачку сигарет. «Курити йому не слід, але Ващенко не заперечував. Радий був почастувати бідолаху, може йому полегше на душі». Микола затягався, випускав кільце диму, неуважно дивився на їх легеньке синювате мереживо. Заспокоєння не приходило, бо на біду самою недугою не обмежувалися його клопоти. Дивлюся на вас, Андрію Степановичу. Ви в роботі, наче в своїй стихії. Не легко вам, але тягнете. І навіть ніби залюбки. Так, я люблю свою професію. А мені остогидло. Я тільки понюхав цієї професії і достобіся. Дурень я, дурень. Хотів піти в університет на філологію. Та друзі підбили. Це в тебе тимчасове. Ні, це теж одна з причин моєї хвороби. Опір назрівав у мені ще з першого курсу. Та я отамував його. Силкувався перебороти. Ставало тоскно. Все більше і більше. Почував себе роздратованим, розбитим. Смерть батька довершила. І все ж треба перебороти. Не можу. Мені гибко заходити в цю трекляту трупарню. Боже милий, все життя бабратися в крові, в фекаліях. Довкола тебе... Оголена фізіологія, патологія, гедота. Пробачте, Андрію Степановичу. Тобі не в мене слід просити пробачення Колю, а, мабуть, у себе самого. Бо якщо так, ти зруйнуєш власне життя. Дурень я, дурень. Замовкни нарешті. Втома таки нагадала про себе цим недоречним спалахом нервів. Та відступати пізно. Замовкни. Ти мужчина чи слінтяй? Отже, я домовлюся з моїм другом. Резекція необхідна. Але ж у мене навчання, робота. Перед усім здоров'я. Може, хоч це ти засвоїв з усього медичного курсу? Поправиш здоров'я? Тоді поговоримо про все інше. Ще бажаєш сигарету? Спасибі, Годі. На цьому вони розсталися. Андрій Степанович добирався додому з запізненням, але не шкодував, що приділив час Миколі. Він щиро стівчував юнакові, який потрапив у складну ситуацію. Мало йому дошкульної та небезпечної хвороби. Треба ж ще згайнувати шість найкращих років життя для того, щоб зненавидіти свій майбутній фах. Вікно Жені Дорошенко принадно світилося, та Андрій пройшов мимо. Як сказав коля зайцев, оголена фізіологія в цьому справді є щось бредке». Вдома чекала приємна несподіванка – лист від Танюші. Аркушик вирваний із шкільного зошита, акуратні аж надто округлі літери.